Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam Amma ba'd Tukiwa tupo katika majlisi ya pili lakini tupo katika namu mbili yani awamu ya pili Kwa ilaa tuzotoka hita majlisi ya tatu Kwenye majilisi hii tumesema tutazungumzia swala zima sasa la tasخير ljini kuyatumia majini kwa maana yake kuyafuga yamiliki mtu akawa anayatumikisha anayalimisha na njia nyingine katika kuyatumikisha majini kama vile ambavyo jambo hilo bwana Sule au maarufu Dr. Sule Amelishupalia buni jambo lafaa na waandishi wa habari wanamuuliza kwa hiyo wewe unamiliki unawe wewe unafuga mara ichanganya kufuga kumiliki ndio kuyatumia mtamane changanya za lakini sasa mtu anaposema unamiliki majini lazima atoe ufafanuzi umiliki wa namna gani wewe binafsi unamiliki majini Na unamiliki majini wa namna gani mimi nina nguvu ya kuamrisha majini ninachotaka wafani. Unamiliki majini? Kumiliki si ndio kuamrisha? Kumiliki maana yake na wafuga. Mimi wafugi. Ila jini ya na uwezo wa kumwita jini akafanya ninachotaka maisha yake endelee. Kwa jumla yeye anaona jambo hili nafaa. Na ana hoja zake ambazo sio hoja sahihi lakini ni shubaha anazitumia miongoni mwa hizo anatumia hoja ya tasخيرu ya Sulaiman alofanywa na Allah tabaraka wa ta'ala kwa Musa Suleiman aliyokuwa majini kadhalika natoa hoja ya kwamba Bwana Yesu maana Isa alaihi salaam alimtuma siyo mwanafunzi wake sumbuke anmtaja petro yule ambaye alikuwa swanaadaiwa kodi akamwambia nenda kavue utavua samaki na samaki ndani yana hela palipe kodi Koyu wakawa kwa hiyo akawa anasema kwamba kama ikiwa samaki bana Yesu ameweza kumtumia samaki kiumbe ni kiumbe jini ni kiume akapata manufaa kali kodi Hipa na ubaya gani kumtumia chini? Alafu anasema acha ujinga. Mewe una elimu acha ujinga. Mkristo yote duniani hawezi kupinga kwamba Yesu aliwahi kudaiwa kodi. Petero akaenda kwa Bwana Yesu, Bwana kodi imeshachamaa mjini tutafungwa tutakamatwa. Yesu akamwambia atuna hela, chukua ndoano kavue samaki. Samaki utakaye mvua mpasue ndani utapata kodi. Lipa ya kwangu na ya kwako. Yesu alikuwa mshirikina. Kalipa kodi kutumia pesa aliyopata kwenye tumbo la samaki. Acheni ujinga bwana kama hujasoma kaa pembeni. Kabisa kama hujasoma kaa pembeni. Acha ujinga. Yesu kalipa kodi kwa pesa aliyotoa kwenye tumbo la samaki. Tena kavua ya Petro. Ambia Petro naenda kavue. Samaki. Petro akaenda kavua samaki yao. Akapasua akapata kodi ya kwake na kodi ya Yesu. Kwa Yesu alikuwa mshirikina. Acha ujinga wewe unaesema hivyo vitu acha ujinga Kuatumia viumbe kwa maslahi inaruhusiwa ila kwa halali si kwa haramu Unaikuona kama ametumia elimu kubwa sana kutumia hoja yenye nguvu sana Lakini nikamathalil la ankabuti takhathat baita Inna awhala albuyut la baitul ankabut Hamna kitu Qiyas Qiyas hasibu Na hoja nyingine kwamba wana wazuoni wameruhusu mtumie jini Muislamu kama vile wanavyomtumia au kutaka msaada kwa jini Muislamu kama vile kutaka msaada kwa mwanadamu Na kwa vile yeye ukifananisha na wengine katika wale genge lao yeye katika kubisoma vitabu hivi vya Kiislamu na maraji hasa za Kiarabu yeye ndo hawezi kabisa hata Quran kusoma hawezi. Kuko na mwingine katika hao yule ambaye tulisema jana kama vile ana disconnection flaw kimtazama ya kiakili. Ai tonani yusufu Diwani Dok, nae pia aitwa dokturi, yule kijana yake muandishane pia mtadoktori, sayyid, sayyidna. Anafunusha alimesikia ni Ali Ghazali, tazania Abu Hamid al-Ghazali. Yaani wanapenda ukubwa, hao jamaa wanapenda sana sifa. Sijui mwisho yenu itakuwa nini, jeuta doktori. Lakini mimi najua kwamba eskia ni ule uganga kwamba su dokta ule, eskia ndo huo. <tuhum> ezikana Kwa yule bwana alitaja pia kwamba Ibn Taymiyyah bwana mkubwa ameeleza mambo haya yafaa. Kwa insha Allahu Ta'ala tutakwenda tuta kuyaeleza mambo haya kadiri ya Allah atakavyotu afikisha insha Allahu tabara Jambo la tasghiru al-jinn. wanaozooni kwamba jambo hili ni jambo maalumu alopewa Suleiman Allah tabara kwa ta ndiye ambaye Amemsakhirishia kumdhalilishia Suleimani majini wanyama ndege ikawa anao upepo unakwenda pale anapotaka akiamrisha upepo endeo huku na hii ni tasخير alilahi aliyopewa nani Sulaiman na Sulaimani aliomba dua rabbi ghfirli wahabli habli mulkan la yanbaghi bi ahadin min baadi innaka antal wahhab fasakharna lahu ar tajri بامره رخاء حيث عصوا والشياطين كل بنائ وغواص واخرين مقرنين ماذا في الاصفاد ketika surah sadan ayat 36 sampai ayat 38 Allah anaeleza au ayat 35 Allah anaeleza kwamba Suleimani aliomba kwa Allah. Eh, Allah nisamehe dhambi zangu na unipetunu, unitunukie Hiba ya ufalme ambao ufalme huo la yambagi la احد min baadi haui la yambagi hautakikani ufalme huo ni wangu mimi tu ya Rab. Innaka antal wahhab wewe Allah ni mwenye kutoa ni mwenye kutunuka na unayemtaka Allah nasema tukamdhalilishia yeye upepo akadhalishiwa majini Kawakazi yao wa kujenga wale wengine wajenzi wengine gawaas wazama baharini wamletea lulu na kadha Teamali wengine wamefungwa katika vigogo. Hili jambo lilidhalilishwa na Allah Tabarak wa Taala. La Allah nasema wa min al man ya'malu baina yadayhi bi'idni rabbihi katika surati 7. Kuna katika majini wa min al bila, sema, aote kwa haoitakuwa ameshtoa minaljin majini walikuwa wanafanya wanatenda kazi baina yadaihi mbele yake biidni rabbihi pijeni mstari kwa idhni ya nani ya allah Tabaraka wa taala si kwa sababu ya pete kwamba ile pete ilikuwa ya suleimani na herufi saba wale pete ndio alikuwa akiendesha ufalme. Suleimani alioa wa mwanamke wanasema mayahudi kati ya kumtia paani Suleiman aliwa mwanamke. Mwanamke yule yani kama vile Suleimani alikuwa na tamaa na mayahudi hawakubali utumu wa Suleimani. Naeleza ahlul ilm. Kwa Suleimani alikuwa na tamaa akamuo mwanamke kikawa kile ki mwanamke chaabudu sanamu ndani ya nyumba ya Suleimani siku 40. Yaani kaji ole ole yani kawa mwanamtu akishirikina. Adhabu yake akaadhibiwa kwa ile pete iliyokuwa ikiendesha ule falme ikachukuliwa na sheitani. Suleimani ule ufalme ukamtoka siku 40 kama siku ambazo walikuwa ile mwanamke akiabudu sanamu ndani ya nyumba yake. Haya ni maneno ya batili waloyazua mayahudi kumzulia Nabiiullah Suleimani. Na wengine mashaitani baada ya kufa Suleimani wakaenda katika kiti chake chini wakaika matalasimu na mavitabu ya kisihiri alipokufa yakatolewa ikazagaa habari kupitia mashaikwani na kadha Suleimani kumbe ilikuwa kuendesha yale majini kuwadhalilisha ni yale matalasimu ni mchawi ulikuwa maazaimu na matalasimati ambayo yalikuwa yako, yako chini ya kuchinyia kiti haya waliadai انتماءنا الله تبارك وتعالى كما قال جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس سحرا وما انزل على الملكين ببابل هاوت وماوت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارون به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما في الاخره من خلاق اي هيه ونسى اهل العلم زكترمك كبطلش مدعي يا يهودي kuhusiana na suala hili kwamba ule huo ukiendeshwa kwa sababu ya yale makorokoro matalaosimu na mambo ya kiseri na hata ukiingia katika mitandao hiyo pete ya Suleimani utaona ukiandika khatim Suleimani inakuja jipeto utaona na matalaosimu, imechorwa kama vile e, nyota kuna uchoraji fulani vinakwenda chini na rubi hapa nyota alafu kuna aandishia ndio tunaona kwamba hiyo ndio pete ya sunnah ilikuwa ina matalasimu ta 8 hizi haya ni mambo ya batili uongo wameutaja wanaozooni uongo huu na wakabainisha ni mambo yasiokuwa ya sawa alimamu ibn taimiyah rahmatullahi ta'ala alayhi ni katika wanaozooni walioyataja mambo haya kwa upana na wana wazuoni wamefikia kusema hakuna mwana wazuoni aliyozungumza majini na anajua habari za majini kama alimamu ibn Taymiyyah rahimatullah ta'ala alayhi kuna moja wa mwanafunzi alama alalbani ameandika kitabu kukusanya maneno ya alimamu ibn Taymiyyah kuhusu majini volume 2 mjendeled miwili ibinetamia amewazungumza sana hawa watu. Kwa hizi ni habari za uongo. Allah amezibathilisha kwa kuiteremsha Qur'ani. Mm. kwamba hawa mabwana walipoa kitabu walikiacha cha Allah. Wakafaata maneno walokuwa akiyazungumza na kuyasema mashaitani katika ufalme wa Nani? Wasuile. Wama kafara Sulaiman Walakina shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. الله كبادرش مدايه سليمانه وتوالى وك هو الله اناسما ني يتوالى الي يمذلشيه سليمان tukam dhalilishia sisi yeye upepo fasakharna lahu tukam dhalilishia sisi wamin aljin man walausam au walqa shaytan walichukua matalasimu na azaimu za kiuchaji akaenda kazeka chini ya kiti cha Suleimani watu baadaye Suleimani kashakufa kiti cha ondolewa ah umbe ilikuwa utawala wote tukazua sa utawano wote mashaitani sa utoka wote ilikuwa kidhandisha majini na kadha watu majini ya hangaikaenda baharini umbe ilikuwa ni haya ndio watabau ma tatulushayatinu ala mulki Suleimani Wama kafara Sulaiman, sababu Sulaiman hakutumia uchawi, hakutumia matalasimu Allah alipinga wala kinashayatina kafaru. Tumelona. Kwa hiyo Dr. Sule ameingia katika fikra hii mbaya kabisa ya Kiyahudi ya kumkia Paani Nabii Allahu Sulaiman na suala la pete kwamba alikuwa ni pete hivi visa vimenukuliwa kwenye vitabu vya tafsiri lakini ni visa ambavyo vimetolewa huko hata mambo kwamba alikuwa mwanamke akawa yametajwa kwenye vitabu vingi vya tafsiri vitabu ambavyo wakati mwingine ima isnadi zimetajwa na ikaonyeshwa ni dhaifu au wakati mwingine kuna vitabu havitaji isnadi ni habari tu za Israiliyat zinanukuliwa viko vitabu vielezi Lakini Ibnu kathiri ni katika wanachuoni alieleza hivi visa bainisha. Kuto bainisha kutokusehe kwake. Vyegemezo vingine kwa Ibn Abbas lakini hawa walikuwa wanachukua habari za Israiliyat na wenzao hawastolewi hujja Na alimamu imam katika kitabu Alkeshafu Anasema, ya tafsiri yake Anasema baada ya kutaja kisa cha khatam cha pete ya Suleiman Anasema wala qada'a alulama almutqinun wamelipinga wamelikataa hili wanawazuoni almutqinun almuhsinun katika ilmu qabulahu wamekataa kukubali habari hizi qalu hadha min abatili yahudi haya ni katika mababu wa Yazidi. Vile vile imekuja katafsiri tafsiri al-Inam Nasafi katika tafsiri yake amma ma yurwa ama yale yanapokelewa min hadithi lkhatam hadithi za pete wa shaitani na hadithi ya kwamba shaitani aliichukua pete. Dr. Sulayman anasema alikuwa alikuwa alikuwa yani yuko mtihani siku ya hana kitu. Sema habari ukisoma hizo hadithi za uongo kwamba alikuwa, alikuwa, alikuwa bichi za kibichi abeba mizigo. Kwa kuna mvuvi mmoja huko, uyo mvuvi alivua samaki ile pete ikaokuwa kwenye tumbo la samaki. Kwa kule kule bichi kule, ile pete ikapatikana na Suleimani aliyempata akaifaatu, mfalme ukarumi. Sasa anasema haya leo ya pete na shaykhani wa ibadati lwathani ki baiti suleiman na kwamba alilidiabudiwa sanamu kwenye nyumba ya nani ya suleiman na yule nani wanasema kuna mwanamke alimwoa fundi sana maneno ya mwanzo eh anasemaje famin abatili lil yahudi haya ni katika abati za kiaulu kwa tafsiri yake alimamu nasafi ukitazama jeld wa 4 ukura 42 na alimamu zamakhsha ameitaja kwenye tafsiri yake al-kashaf e mjeli wa 3 kurasa wa na, na maneno ya wanaozuni achia hawa hawa ndio wataja maana Kisokina Ibn Taymiyah Sokina Ibnul Qayyim so ibnu ambao hawa masala haya ubatili wake wameeleza hivi ni visa vya Kisrailiati vya kuwatia taani na manabii Allah tabarak wa taala Tuko pamoja Tumesema taskhiri ya jini ni hasa kwa nani? kwa Suleyman. Suleimani. alisakhirishiwa na Allah kuyatumia majini na viumbe vingine. Kwa idhni ya nani? Ya Allah. Si suala la matalasimu si wala si suala la peti Kwa kwenye hoja hii, shubaha hii, Dr. Sule ana hoja na hili jana tumetanguliza kusema kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ameeleza wazi kwamba ifrit katika jini alimtokea na kutaka kuikata sala yake mbele yake akafanyana bwana mtume sallallahu akakamata aka hadithi ya abu huraira bwana mtume akamkamata ambao amehitaja alimamu muslim hadithi hii alipomkamata akataka kumfunga katika kiguzo ili asubuhi sababu ilikuwa ni bariha ili asubuhi maana barihan usiku uliopita kwa ana wahadithia masahaba nitaka nimfunge ili yeye mje muone lakini nikaikumbuka ثم ذكرت قول اخي سليمان او كتق روايهين ذكرت دعوه اخي سليمان انككumbuka همبي لاخو سوليمان اذ قوله ربي اغفر لي واحبل لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وانا وازوني na nao kauli rajiha wakeleza kwamba maneno haya bwana mtume ni ishara ya kwamba jambo la kumkamata jini hata kwenye maumbile yake ya kawaida ukijua huyu ni jini haifali akasema kwa kwamba namfunga kibosu alifalatu kwa bwana mtume akaacha kwa sababu hili jambo la kumfunga ni katika tashiri ambo hii ni hasa kwa nani? Sulaiman. Kwa kwa hapa haifai ndio kauli ya wanazuoni wa ahlu sunna wote haifai swala la kufuga majini. Jambo la kufuga majini halihusiani kabisa na Uislamu. Islamu umekataza mbali au kumiliki majini au kuyatumia majini kwa unayaleta, unayavuta, yanakuja, waita, wayatuma. Jambo hilo alimu kuyatumia majini hata katika ruqyah jambo hilo halifai huyo ibnu taymiyo ataona ameleza hakubali jambo hilo na wanaozooni wa sunna wanaeleza ya imam ahmad yeye anapinga hata mtu akawa anazungumza na jini yani anampa muda jini azungumza naye naseme sielewi jambo hilo kama lipo kwa sadafa haya wewe watoka piga lako nani kabila lako nani dini yako nani ehe umekuja hapa kufanya nini umemsomea mtu ruqyah ima andakimbia shetani au amepanda ndio kuzungumza mwambie tutoka usifungue mjadala ni warongo usifungue mjadala mingi hataki unazo kutumia nafasi ya kumlingania kumsomlea aya jambo la ni baya ni dhulma na kadha na hivi na nafasi hiyo ipo kumamrisha mema ukatazama ofo Na ndio hao kile bilitaimia ambao waliwasilimisha wa, wali majini. Baadaye kwa majini sasa watakanao kutenda ihsan. Sasa sisi tunaoweza kumwambia bwana hapa sasa nifundishe dawa. Ifayo muulizo mauda hilo jambo anakubali. Na hakuna yote katika salaf aliyetumia majini kuuliza dawa na walizifundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam chukua ni hichi someni many hichi so yatosha qur'an na mafunzo alofundisha bwana mtume katika tipi. ama kama ni maradhi ya kimauhimili waulize madaktari ibnu basi basr naweza sasa waulize wa so jinn sadakaka so, dakaka wa huwa kadhbun haamiliki huyu na jinn katika habari ni dhaifu Yani hata ikija kwenye mlango wa hadithi muamdama wa hadithi hadithi ambayo kapokea jini ni dhaifu hata ya muumini dhaifu sasa so hayo ni vitabu vya ulama wa hadithi <laughs> unayotaja tujalie jini kuna hadithi gaisikia kwa Abu Huraira anasema hivi hadithi hiyo dhaifu kwa sababu wasfu wake sadaqaka wa huwa kadhubu wasifu wake ni uwongo sasa kadhubu tena na habari gani unapatia ni maneno tupu kwa swala la tasخير tumesema ni jambo halifai halifai kufuga kuamiliki siyo kuatumia hili jambo halifai sasa yule Ibnu Taimia ambaye ndio watu wameyafaata maneno yake kwa kuyaelewa vizuri tutataka kidogo tumtazame yeye Ibnu taimiyah amesemaje katika jambo hili ibn Taymiya, kwenye jambo hili lililotokea kwa bwana mtume Allahu alayhi wasallam na mtume akawa amekusudia kumfunga ametaja hadithi hii kwenye kitabu hichi majmuu al mjelledi wa 19 ukurasa wa 30 hadithi hii ya bwana mtume sws so hadithi ambayo ameitaja alimamu muslim katika mlango kuhusiana na masajili na pia alimamu al-bukhari fil fi watumehitajia kwa bwana mtume alimkamata akata tamaa kuchezea katika swala kupita mbele yake kumkata swala yake akasema ibnu taymi wa amma ziyadatu wa huwa rabtuhu ila sariya ama ile ziyada sasa nayo ya kumfunga katika kiguzo fa huwa mimbabi tasarufi almaliki aladhi tarakahu liSulaiman kweli alimkamata na imekuja roho nyingine alimkabako fatha altuhu fatha antuhu nikamkabako sasa atakumchezea na alimkabako roho yeye nasema ute ukamtoka ifriti min aljin ule ute bwana mtume anasema nikawa na uona wamfanyaje watii lindika kwenye mkono wangu baridi wa ute ule mtoka baada ya kukabwa ndio ukipibwa roba kama mtume ya mbao bwana mtume alikuwa swallallahu alaihi wasallam ana wa nguvu hili lilitokea sasa ndio ibn taymiyyah anasema faham wa amma ziyada wa huwa ile ziada sasa ya yakunda kumfunga kwenye kiguso huku ni kutasarrafu kwa kifalume na jambo hili tarakahu Sulaiman. Hili Sulaiman ili ni jambo la Suleiman niliacha kwa Sulaiman. fa inna nabia anakaana ya fil jinn katasarrufihi fil insi bwana mtume alikuwa namna kuwa kabiri na kuelekea majini kama kutasarrafa kwake kwa wanaadamu. ni abdul ni mtumwa rasul kwa kutendeka kama abdu si mfalume kama Suleiman sababu so, jambo la kuwafuga na kuwakamata na kuwatuma ni jambo la nini na kifalume sikilizani vizuri na yeye mtume alikuwa ni abdu na rasul hakuwa nabiyu ulimani tumeliona vizuri ya amuruhum bi ibadati llah tume alikuwa yeye akiwaamrisha majidi kumwabudu Allah wa taatihi na kumti Allah la yatasarraf liamrin yarji' ilaihi. liko bwana mtume hatasarrafu kwa majini kwa jambo lolote ambalo Kuna maslahi arudi kwa mtume kama vile dr Sule kwa majini utamtuma akafaili la kesi jini utamtuma aende Amerika jini utamtuma akakuletea mali jini anaweza kukuletea keshi anasema hiyo alikuwa bwana mtume la yatasarraf وهو تصرف الملكي لا هو نك تصرف مفعومي كان عبدا رسولا ياهه نبي ملك والعبد الرسول افضل من النبي الملك na mtume mja mtume huyu alikuwa ni bora kuliko nabii mfalume Anenu ya nani ya yeah? ivi ibn taimia huyu huyo bwana mkubwa anasema kina Yusuf diwani amejuzisha hilo ya kutasarrafu kwa majini tasarful maliki mambo umtumie jini sababu na mtume aliacha kumfunga kwenye kiguzo sikwambie sasa kumtuma Sabungelikuwa, ingelikuwa hilo lipo bwana mtume ingewatuma tu majina. Kwenye vita kama vile haya, pambaneni. Safari za mbali mtume anatuma masahaba Na unakwenda mbali. Ukikua anatuma tu haya. Lakini hiyo tasarufu maliki ni ya nani? Subhana Mada imekwisha hija kush na Ibn Taymiyyah kwa asika kabisa lakini binitaimia hana ana maneno haya mada haijesha Ibn Taymiyyah ana maneno mengi sana